أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترد الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ النبي لهم وعص لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال تقاتلوا قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القطار تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا إن أنا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منهم من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤت يشاء والله واسع عليم مقصد سوره بکهره بیان د څلورو مسلو دم اوله مسله اسبات توحید دیمه مسله اسبات د رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله او څلورو مسله انفاق فی سبیل الله سوره په څلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سه آیتونه وه په غو کې اوله مسله یعنی اسبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دیمه برخه یو څلور یو نه شو په غو کې په یمه مساله یعنی اسبات د رسالت بیان شو او جوابونو دغه نه اعتراضات او چې پر رسالت د پیغمبر علی سلام باندې واردیدل درېم برخه شروع ده آیت نمبر 255 پوری کدی کې دغه مساله jihad فی سبیل الله بیان کیږي د jihad معنی بیان شو اول کې چې jihad کوشش تمویل کیږي او فر اختیار تمیل کیږي د الله په دین کې کوشش او دا الله دین ته فرغتي او ور ته جهاد ویل کیږي ته جهاد څلور مرتبه دي اوله مرتبه جهاد ما نفس دیه مرتبه جهاد ما شيطان دیه مرتبه جهاد ما الكفار والمنافقين او څلورمه مرتبه جهاد ما ارباب ظلم والمبتدعين دې څلورو کیسمو جهادونو تقریبا ديارلس کیسونه جوړيږي چې په اړه یې وضاحت او تفصیل شویلایم په جهاد درې منازل مونږ بیان کړل اول منزل اېتدی منزل درمیاني منزل او آخري منزل په اېتدی منزل کې د اړخ وړ ضرورت دی یو تهذیب او اخلاق کې د مجاهد تربيت دومره خبره دویمه خبره ضروري ده په اېتدی منزل کې د ملک اصلاح سیاسته مدني او درېمه خبره د ټولنیز اصلاح تدبيري منزل بیا دویمه درمیاني منزل کې د جهاد میدان قائدي او اصول بيانيغي وروخي منزل کې د جهاد نورستا چې شکست او د فتې په صورت کې چکول فقار دي داغي اصول او قائدي بيانيغي په دې صورت کې د دې منزل بیان شروع دي مو شو منزل د پارچو کومدري خبره ضروري دي داغي نه یو بازي په دې صورت کې بیان کړو یو آیت نمبر یو سلو واویا کې د مجاهد تربیت دا پاری لسی فتونا بیان پر چی پینجا سی فتونا مجاہد لپکار دی چې پاکی دا کراولی او پینجا سی په عمل عامل کراولی بیا آیت نمبر یو سلو عطاویانا تر عطا تیا پوری لسو آیتونو کی ملک دا ملک د اصلاح دا پارا سلور بیان پر یو قانون القساس من الظالم دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی او دریم قانون حکم صوم لري ارتباط النفس او تلرم قانون انهو ان, ان الارتشاء بیا ایت نمبر یو سر د دې برخه د دې دریم برخه داوا بیان کړه دریم برخی داوا jihad فی سبیل الله او هغه داوی بیان کړه چې وقاتلو فی سبیل الله او ځانګیږي پلار د الله کې او درې آداب اوسر بیان کړه یو ادب جهاد به خاص د الله ده پر او د الله د دی دپاره به کوئ دو دویم اد به بیانو چې ین ی قتللوونه کومه کاسان س جنګېږه چې تا سره جنېږي ستاسوستاسو مخالفت دی او درمه قاده چې لا تاته د زیاته به کوي په جنگ پنو معنی ظلم به نه کوي زیات به نه بیا د شبهو چلورو شوبهو جوابونه ورکه اوله شبه داوه دا څنګه دین دې چې په کې جنگ او جګړې دي الله حکم کوي چې وای وجنې وای باسي راوینې سي دا څنګه دین دا څنګه کتاب ده ربو رحيمي مهرباني دا څنګه سخت حکم کوي د کډبازي خلقو بزین کې دغه یو کاګ سوالونه او شبې راتلې شي دا غي جواب الله کوت وفتنه اشد من القتل قتل یو خطرناک شی ده د قتل نم زیات خطرناک چې دغه فتنه ده نو د فتنه ده په دفاع کې تاسو جره ده نه کوي او فتنه دفنه کوي نو بیا قتل نه فتنه ان تاسو لپاره توان ډیر دي په قتل کې خو یوسف حسن مړ بشي قرباني بشي او غم قرباني د سي قرباني دا چی یو خلک ژوند وته برزخي ملاويږي یي نه قبل ژوند خرابيږي نه سې د دنیا ژوند به قرباږي قرباني شي فبل وتخل ژوند ملاويږي برزخی نو... او که فتنه امشی اخرت بم تباشو دنیا خاصم لاړه ده او اخرت بم تباشي په و وجمانه فتنه ډیر خطرناک شه دي فتنه کې کفر او شرک ده فتنه کې د کفار او غلب ده فتنه کې ده فتنه کې داوی پروګرامونه دي دا شيطانی پټول د فتنه لاند ديم بلشوبه راغ غلج هجومات کیته و کوونه دغی جواب وکړو چې ته جنگ وکه وا اکبتامنه جنگ شروع شي بیا خپل دفاع وکه بلشوبه راغ ایت نمبر سر درې نه وکين دا جنگ په تر څو پوری وي تر کله پوری به جواب وکړو ترغیب ور به جنگی ترڅو د کفارو زور نیمه شي او د الله دین نیو قائم شوه بلشوبه راغ چې په اشهر الحرم هغه تلور میاشه قاعده ده چې تطبقي جنګ شروع کوو که په تا باندې شروع شي مسلد شي نو به خپل دفاع خپنه رواني وکه عادت نمبر 25 جنوي کې ترغیب ورکو انفاک تا مال لګو ته مال ولګوي که مال ونه لګوي بخيلي وکي او سربېره جمع کوله باندې شروع کوي ځان به هلاکت توغورځوي جهاز ک کمال ونه لګول شي جهاد بنکيږي او جهاد اونشي نفيت نه ورت نشي د فتني دفاع و اونشي چې د فتني دفاع و نشو ځان به هلاکت توغورځوي دنیا کې خواصم هلاک او اخرت به داو برباتی بیا آیت نمبر 213 پک نه تر آیت نمبر 201 پورې بیان د حج شروع کړه د حج اصول او قاعده بیان کړي احکام بیان کړه او ورسره د حاجیانو تقسیم وکړو حاجی شکی او حاجی سعید بیان کړي د دوی درجی بیان کړي حاجی شکی د ادناد درجی او د اعلی درجی حاجی سعید د ادناد درجی او د اعلی درجی پیغامونه وضاحت وشو تفصیل وشو بیا آیت نمبر 201 کې دا د حج بیان زکرارو چې ترغیب ور کوي جهاد ته حجي صاحب په اړه چې حجي صاحب هڅو کې عبادت ته په دې کې معلوم لږي چې بدنم ثنا څړې کیږي تکلیف کیږي کی جهاد هڅو کې عمرې هڅه او بلې خواته بل عبادت جهاد چي د اغه نه کې ترغیب ور کوي بیايت نمبر دو سو اتم کې چې ايوالذین امرت خو ايوالذین امرت خل په سلم کافه مؤمنانو پوره دین کې نه نوځي اسلام کې نه دا عادت پری دی چې نیم اسلام منئ او نیم نه منئ چې کوم موږ پوره وخت یې غمه او کوم موږ پوره نه یې غمه نه دا خو د کار دی آیت نمبر 209 لا سولوسکي زجروت او تخويف الدنياوي آیت نمبر 212 کې تزهيد من دنیا برغبتی د دنیا نه شوق ختمی د دنیا آیت نمبر 214 کې مقدم مشروعيت د کتال او 214 کې تشجيع تسدیه عین صلیکل کیږي اخرکه یعنی بہادری ور کوي چې ګورې په تکلیف تیر نه کوي مصیبت نه کوي په دین باندې په اسانه باندې جنات ذل د جنات د د ذهن او باسي ترڅو چې تکلیف نه تیر کړي مصیبت نه تیر کړي په خو د بخوانو پیغمبرانو غونتي د پیغمبرانو د ملګرو غونتي او مالی تکلیفونه بدنی تکلیفونه نور تکلیفونه چې ورسې دي دا چې نه تیر کړي د جنات ګومان ذهن او باسي آیت نمبر 2 وا پینځل سم نو ورسته د کور د اصلاح لپاره اطلس قوانین شروع کړه چې په اړه منوځه حتو اول قانون داو چې کور مشر ب خرج کړي په خلکور والو باندې دریم قانون چې کور مشر جهاد لپاره تیاری دریم قانون چې ډیره ګټه لپاره بلک نقصان برداشت کړي څلورم قانون چې لګي ګټه لپاره ډېر نقصان نه کړي پنځم قانون چې یتیم اصلاح وکړي شپږم قانون چې دموشرکانو صباح خپلولای دوستي نکوي یوم قانون چې د ګندګي او نزان وساتې اتم قانون چې هر کار په یو مقصد کوي بے مقصد یو کارم کوي نه هم قانون تعظیم ملت لله د علا د نمونو تعظیم کوي بی ځای قسمونه مخوري او بی ځای باغه وخت کې نه چې دروغ باندې شي او لسم قانون حکم اله توسړ د خپل خزنه خزنه قسم مخوري دغه احکام بیان کړم چې سبا کوي بیا آیت نمبر دو 223 کې یو لسم قانون حکم طلاق اختلافات ورکینو په کوم شکل به ورکه څه حق په میړه دی او څه حق په خځه باندې دی دا ټول احکام بیان کړو 223 کې 223 کې د لسم قانون حکم الرضاعه د ماشوم حکم راو چې ماشوم په څه کې مور ته چې دو کال بشو دی ورکه پتا حق دی د ماشوم او پلار ته یو چې دوه مور ته به مور د مور لا جاما جوړا ورکې خوراک به ورکې تر دو کالو پورې او که ځامه پر نه پرېټوي وی... پرېټولم شاید وړه خو بل به تنګوینه د 14 سم قانون د پونډې د اِدته 14 سم قانون د پونډې ته د نکاح پیغام ور کول و چل او 24 سم قانون حکم مطالبه ور متخول بیا غ خزه چې لاره وعده شوي نه ده رسد شوي نه ده میړه کرا او طلاق شونې کای شوي ده خو روانه شوی نه او طلاق شو دا غو کوم بیان کوم او شپاراسم قانون حکم والصلاه د چمونځ بنه قضا کوي منځونه حفاظت بکوزه کومځه یو اهم رولا ده کوي د کور فیصله کوي او ولسم قانون چې د حکم الوسیه دل ازواج چې خزو د پاره به وصیت کوي چې تو کوس ظلمونکي او د ترلاسهن قانون حکم المتا په آیت نمبر 2 ثوه درې څلويخنه ترغیب فروکو جهاد د برتا کول سلاشو تکون بایان شو د ملک سلاو شو تکون بیان شو مې انکه ترغیبات مې ور کړو زواجر او تخلیفات مې ور کړو خپل اصل مسلې طرف ته راغو قران فی سبیل الله مسله ده په دې برخه کې ترغیبي ور کړو چې په زجر د متکاسینو سره یعنی هغه سوست خلکيات کړه چې وتل خپل کړي نه د يره د مرګ نه jihad نه دل نو الله غو مړک را بیا جوندي کړي د دې خبره د ثابتو د پاره او د دې خبره خودلو د پاره چې به مرګ jihad نه ده مرګ داله په لاس کې ده الله نه ته مکر را کړی دا چې په کوم ځای کې په کوم ځای کې چې انسان مرګ لیکلي هغه ځای له انسان ځان رسېږي په صورت لوکمان په اخر صورتونو کې بم راشي چا لاوي د انسان کمزکه کومز مکه باندې با مرګ لیکل شوره د انسان په غزم کې زبان اول ته مړ کېږي نو مرکو جهاد کې نه ده د دې په اړه زجر ورکو سست خلق ته جهاد کې مرګ وتحت من قاری او دو وسو ترور تلويق کې دویم زلبانی د دې برخه دعوه چې جهاد فی سبيل الله د دې برخه دعوه ده مقصد د دې برخه نو هغه بیان کړه چې وکاتلو فی سبیل الله وعلم ان الله سميع عليم آيات نمبر 255 لويخ کې ترغیب ورکو انفاق لا چې مال ولګه وځه کمال نه بغیر جهاد نشي کېدل مال په ټول لګي علي بجهاد کې تر دې زو پروي سبق ولښو ننني سبق کې آيات نمبر 255 ختم کې د دې ځنا زجر ورقیغه چاته چې د امیر اطاعت نه کوي ځکه جهاد د پاره د امیر شتون دا ضروری دی دې واقعنه دا و چې کله باندېږي شروع کېږي دین ته خبره الله ثابتول غواړي یو خبرو خلله دا ثابتې دي دې واقعنه چې جهاد بغير د امیر نه کیږي او نفر سکي جهاد دې دا نوې چار سره پروپکتور راوالی راوالي او چوک اوس څوک یو خبرتي هغه بوجني فکافر یو کار څوک نه جهاد با قاعده او تنظیم ضرورت لري او په تنظیم کې امیر ته ضرورت لري چې امیر نه یي جهاد ترغې پوری نشي کیدلی دا امیر دا دا دا دا امیر نه بغیر جهاد باطل دی خو فرښوي ویمه یو امیر لاندې بو جنگي دی خبره کوي دا په واقعي دا خبره الله ثابتې او بل پدې ځکه چې د امیر اطاعت له ترغيب ور یو خبره خدا چې د امیر نه بغیر جهاد نکوي او دیما خبره دا ثابتې چې د واقعیا کې چې ترغیب ورقي اطاعت امیر ته چې کوم خلک د امیر اطاعت نکوي دا هغه به د حال کېږي لکه د خلکو دي شوي دا. دا سبق چې کوم بیانږي د واقعې کار کوي د بن اسرایلو په الله دې دا حال بكینی چې د امیر اطاعت وکنه کوي د امیر اطاعت فرض ده خام او د امری تعاطه دوه نفر از ده چې کله کله د فرض موج نه زیات فرس کیږي او په دې من احادیث پیغمبر اسلام موجود دي قران وايي واتو الله واتو الرسول واول الامر منکم په سورتې نساء آیت نمبر 59 کې برشی اطاعتو کده الله و اطاعتو کده پیغمبر د الله واول الامر منکم او اطاعتو کده خوندان د امر استاسونه داږي کی امیرانم دي بعض خلکو امیران ته نغست دي کومارا او باز خلک خلکو تن فقهاه مغستی د فقهاه یو قسم د علم اميران دي مشران دي حديث کرا دي چې پیغمبر علی سلام وو فرمایل چې د امیر خلاف په یو صورت کې کی نه کیږي دا حدیث مفهم داره چې د امیر خلاف په یو صورت کې جایز نه ده یو اوسړې د امیر نه یو یو د سکارو ګورو چې د سړی ته خوخ نه که امیر د كان په جماعت کې خوا کسم خلکې دا ق ذهنتونو والله هر قسمت تبیتونو والله خلک نوکهیر د یو سړي یو کار د امیر خواښ نه شي و سر راضا نووي نو نب رسسلام فرماي دغ سړی دی سبببر و کي خو خلاف د امیر نه کوي ځکه دا بته نقصان وکی د د اخرتته نقصان و کي ذکه تف الته فرضماتږي بلهاضیب اغمر رسسلام فرما يد الله علىلجمعمااع. ده الله امداد وی خصوصي د جماعت سره چې وسړې په جماعت کی وی بل حدیث کلازي پیغمبر اسلام فرمای او چې وسړې جماعت نوځي ود د مثال د سې دغه غړي چې هغه د خپل رامین نوځي په شرمخه راشي په د حمله وکي او وی خوري بس ختم کړي د دماغ رنګ شیطان مثال د دله کده شرمخه شیطان انتظار کوي کله چې مسلمانان ته یو یو اجتماعي شکل کې کار مخه ته وړي چې شیطان ته ډيري په تنظيمي شکل کې او کار مخه ته وړي شیطان د په ډېر کارونو او کم سړی چې دغه جماعت نه و یا خلاف وو او پیغمبر اسلاموي د شیطان د شر مغوند د غسړې له پټمې د چنګ اوځي د جماعت نه شیطان ډېر قرباني هم له کوي او خپل پنجه کې راولي او بس بیا ټول مرده په ګمړای کې تیر کی ډېر کم خاله کې چاغه اغوي کناړ کې او خپل بخنه مافي وو وړي توبه باسي هغه بیا د ګرځیدې شي لیکن اکثر خلک چې خلافو کې هغه اوزي جماعت نه لکه د سامري مثال په قران کې الله بیان کړي چې هغه د موسی علی السلام جماعت کلمات کړي د موسی علی السلام قاميرو موسی علی السلام هغه چې کده د لوکو هیترله نو ځان پسی هارون علی السلام نائب مقرر کړو یی نائب اميري کړو ماوین کړو کې سم کتاب بنته اميري زما زما پنش ټم کې سامري چې د هغه امیر د فیصله خوخانه شو ورته چې زی ول امیر نکړه ما زو خو د شاګردوم ما تکړه شاګردوم زکه ساميري شو ساميري د موسی اسلام تکړه شاګردو او د موسی اسلام نبی علم حاصلو او ډیر نږدې د موسی اسلام سره پاتې کیدو نو ساميري دغه فیصله د امیر نه د موسی اسلام خوخانه شو او بغاوت وکړو نو په اخري انجامم خراب او د دنیا کې د دنیا کې منجام خراب لیوانه شوړسته او په آخرت کې به منجام نو ندیر مثال موږ تاسو لرسته په حدیث او قران کې چې بای کې د امری اطاعت کله کله د سفر سکي چې د فرضونه زیات فرض شي اغه مشور مشوره او عکیه موږ قدم د ډیرا چې کله نبی اسلام غزوه احزاب کې ماصيره ختم شو او کافرانو و تخته دل او مسمانه ته بریا الله ورکړه نبی علی السلام راغو کوټ خپل زره خپل د جنگی کوټ لباس یې وښتو په نو دی چې جبرئیل السلام راغو او هغه خپل جنگی لباس نه دی وشته جبرئیل علی السلام او تر اوسه ترلاسه کده هغه بد انسان په شکل کې پیغمبر اسلام تا کثره راتلو نو او دا او د صحابي په شکل کې راتلو خاطیب ابن ابي بلتاره رضی الله عنه غالبا د نن دی او قبل صحابي دی نو هغه چیده داګه پښکره کې وړی راتلو نبي اسلام ته چې تڅکه نبي اسلام ته وی جنگ ساما د جنگی لباس او باساما نو حضرت اسلام ته وی چې نه جنگ لا خلاص نه دی الله حکم کړره چې په بنو کول حمله وکړي لو سبي غرما ما سره مات شو او بدغه ټایم کې اسلام چې بل حمله وکړي صحابه کرام زخمیان دي ټوک چانه لاس کړ دې چانه پکړ دې ټوک پټ شي کېدل دي د چا پلار شوید شو چا او ش شو د مړ پراتې دي ش داه او دیې جن وکم راغو بیا غمر ستان فورن روووته خو مغه وختې اوک وکو چې خدا با وکم کړی چې ب کو پراضه باندې حمله ده دکههغوی به د خلاف کړی و ه دمات کی او لو د مامات کی الله اوته غسه چې دوی دوکه کړی ده نوزه حمله وکه نو په نوبي چ روان شوه هوکم وکو دلو صحابه وته چې د مازیګر مونز باندې رسوي مګر بنو کورې زیته دغه ټیم کې د امیر حکم پیغمبر اسلام اهم وګڼل چې پیغمبر اسلام اغا اغا دا غل دا غل دا. دا امیر کلا کلا او چې تاسو و مونزه بنو کورې دل رساوي له بیا بعد صحابه کرامو مینس کې هغه هغه فکر اختلاف کې دغه بدغه دغه تر هغه ځان لپاره د امیر اطاعت کله کله ډیر فرز او په غزوه اوهت کې د شکست وجا د امیر اطاعت نه کول ګرځدلی و خان غزوه اوحد کی دویم جنگو د دو مسلمانانو او د کفارو غزوه بدر اولنی جنگو او غزوه اوحد دویم جنگو نو غزوه اوحد کی پیغمبر اسلام 50 نفر صحابه د اوحد په لغنده باندې ودرولیو تاسو باندې د دې زنغه وځي غینا په یو حالت کی یو حالت کې او نور لخر چې وغلان په میدان باندې و جنگیدو تاسو دغ ځ کې دو د من زکه په د غونډی نه شاته یا ولاوه دکه پیغمر اسلامی چېرته د پیغمر اسلام ګورونه لري سوچو دغ هغه سوچ کړی او نه ک د کافر د غونډی شاره حمله و کې نو دغ او د پ نپو موجی به بیا او سر او و ک حکومت به سره وکې هغه کمین ب مات کې د چې جنګ شو شو نو ساح کاممو کافران پسی واغستل اول اول کې کافر ومنډی کړه پتیخت شو ديزي کې د 50 لپاره چې پاس ولاړو صحابه نو دوی په پلمانس کې دوی په پلمانس کې سره اختلاف وو بعضی صحابه ویلي چې جنگ ختم شو بس کافرانه و تاخدل وګوره و تاخدل جنگ خلاص ورادي چې شو فتح اللهم را بعض ورته وی چې نا ګوره پیغمبر ستام ته ویلي چې فزې گئی ونه ترڅو چې پیغمبر نه ویلي مونږ نويرو دا نور وتوی چې دا غره پیغمبر اسلام ویلو چې د جنگ ختم شوه نه مخه ځيږي جنگو ختم شو د روس خو باید لا شو یو شو خل مرګولو لاندې نو هغه ډېر صحاب او یو ټونه پر وات نه حلس لپاره پاتې شو د کاغوی چې نامو ته پیغمبر اسلام حکم نه کړ زکه دا غلطه یو انسانانه خطا کیږي کی صحابونه خطا نه شوي دي والله معفکړي دي نو هغه خالد بن ولید مسلمان نه و هغه لري نه چې دا وکټل چغونډې خته شوه دا راشدن را کو مو مسلمانان مینس کې غیر کړه او بیا غا فتحه په شکست باندې بدل شو غټله جنگ د مسلمانانو د لاس نه وته او ډېر نقصان وته ملاو شو صحابه وته مسلمانانو ته دا یو قسم تجربه دی دنیا الله ور کوي مسلمانانو ته د غزي کې صحابه تجربه ور شوله چې د امیر خبره دا کوي چې jihad بغیر د امیر خبره ده جهاد که د امیر اطاعتا لازم ده، فرض ده امیر جی چاعتا اوکا موکی پا اغا خلقو بانده، جهاد فرض شیخان با اغا خلق پا هر حالی اوگویتا شکن کار امیر سپارل یا با قید نو علم تلید الملع ایت نبور سردارانو تا من بنی اسرائیل و بنی اسرائیلو نا من بعد موسی پس د موسی علیه السلام نا ملع ایم لعو ویلکی گی مانا ورقی دک ملآ ایام له معنا دکښوي دا سردارانو تمویل کیږي علماو تم دا لفظ استعمال کیږي ملآ مونږه متما ملایو ملاسه ملاسه په دې چې دا دکښوي چېنا سرداران دکښوي د مال دولت نه hebat نه خلق تنداریږي روبوي نو ملکانو سردارانو او ملایانو دکښوي د علم حق برست علماء چی اگوی ده علم ندکی، آجیزه ندکی، پریزگاره ندکی او علماء سوچی وی اگوی ده جهالت ندکی، وی ملاخ وی جاهلا، جهالت ندکی او ده غرانگی ده اگه ندکی، ده کینه نه، ده بغز نه، حسد نه او پا دیوه جمعنی ملعایم لعو ما نه دکشوه نسرداران یاد کرده بن اسرائیلو، چی دکشوه و د دو مالو دولت نه و علم ترل سردارانو ته ان مطلب تنه پوېږي تنه یې پوې دغه واکینا څر د بنی اسرائیل د سردارانو واکې وا څه واکې وا مخکې غویا نیږي خام و علم ترل ته من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونه من بعد موسی پس د موسی علی نه چې موسی السلام وفات شو دغه نه بعد 2000 کال بعد تقریبا زر کالیا نه س وکاله باد زکه ګوریا موسی اسلام په خپل وخت کې دی بنځریو ته ویچ جهاد وکړ هغه فریمایده کې بنشلغه واکه وراشي دی وته ویچ مخ جهاد نکو او ان فیها قومن جبارين جب په دې کې خډیر زور ور کار ده دا کوم ځای چې اسلام یاد کړو چې په دې حمله وکړي فلسطین باندې حمله واوس الله وته ویچ فلسطین حمله وکړي نو هغه ورته موسی قومي چدیکه خویر زوراور خلق دې مخامله نکوه او قط... او کته وې چې خده په کو کم کړي نو ته لاړ شاو ته خده شو د اسلام لپاره وخت شو د خپل منونکو نه چرداډر خلک دي چلويخ سا... آ... د فرعون سره تنسیته مقابله وکړي او چلويخ قالې به خپل کار نه تنګو موسی اسلام خبرې نه منله نو چې جهاد او نکونو تلويخ کاله پور بیا خلقغه د موسی اسلام کوم تلويخ کاله پغه دشتکه ګرځیدل یتيونه په ارض فلمه ذکر راځي پریشان او حیرانو در په درو بیا د مالک یو کوم یو کوم د ټول خبره لیکي خان دا یې تونه دا خبره چې کومه واکه ده کومه خبره ده د دې آیتونو پسې منظر ده نو, نو مالیکا دو قسمه کومونټرشي وی دیخه د مالیکا په نوم باندې یو کیسه مالیکا جدید وتول کیږي او یو کیسه مالیکا قدیم وتول کیږي د مالیکا قدیم چيلي دا کومټرشه وی د هو د اسلام په زمانہ کې د دوی په پلارونو کې املیک په نوم باندې یو څرې ترشه وی دا غي سړی په نوم باندې دا, دا مالیکا کوم مالیکا ګرځېدلې املیک او یو م جدید دی دا ملکای جدید چي دی دا دغه د موسی اسلام نورستا د یعقوب علی السلام زمانه کې داخله کېدلی زکه دا جدید وی مطلب وروستنی او قدیمه اندهود اسلام زمانه کې هودل اسلام خو بیر مخ کېدلی شوی زرګون کال مخ کېدلی شوی د ابراهیم علی السلام او ابراهیم علی خو د موسی اسلام د زر کال مخ کېدلی شوی ډیر وخت پخې کې دا مالکه چي جدید مالک داد حضرت عیسی عیسی عین حضرت عیسی پاپ اولاد دے دا نسل ہے حضرت عیسی چے دا حضرت عیسی چے دا, دا, دا اسحاق علیہ السلام ہوئے ہیں اب السلام, السلام حضرت عیسی یعقوب علیہ السلام ورور دے یعقوب علیہ السلام او د یسو اولاد لبه ل مال کووي مالیک جدید ده یااکوب اسلام یو ځل لار ته ووي چې دا ورې چې د یسو دنه ډیر پااضابمه تنګ ای مې مطلار ته و حاک اسلام ته وکمه چې تنګی د نوته وکمه داسې وک اسه کار دی لاړشهه معما که دی ماما د د ویر ش ماما کو بلځای کې د حضرت یعقوب علیه السلام ماما یعقوب علیه السلام ویلې غلو ماما لا, ماما د تعال توسيقه بس اورونه به کینه شوونه خامخه منځ کی هغه راځي نو یعقوب علیه السلام لاړو ماما کرامای څوک هاران هاران په نوم او د هاران د نوټ علیه و زیو دا ټول که زمو نزدی پختنو کې چې د ریشتی شوي تر زامن او ماما زامن او تر زامن مطلب نږدې نږدې خپلولي پختنه کوشش کوي چې نږدې نږدې خپلولي وکړي وندغانغه خپل ولای چې وي د ایبراهيم علیه السلام په اولاد کې د حساب وي په کومه خبره دی د ایبراهيم ګوراه ایبراهيم علیه السلام دا نسل د سلسله خلا د شجره د سلسله ایبراهيم علیه د ایبراهيم علیه السلام ترز او یو رارڅوک وي د لوتر اسلامي ترز او څوک وي نه وراره وي اخو دا پتره 4 او وراره وي دالو تر اسلام چې د اعلی لګلو سودوم کولو ته ایبراهيم السلام اعلی لګلو شام طرف ته چې کنه امرود نه وته نو دالو دالو تر اسلام زو څه نمدو هاران نمدون چې د یاکوب السلام صخر و دا یو قسم تربورمو د یاکوب السلام زکه د نیکو یو رارو او یي ترز و یو ایبراهيم السلام نیکو د یاکوب السلام او د ایبراهيم السلام د زمون مشهور یو اسحاق السلام د اسماعیل السلام دي اغله نورم دا دا دا دا دا دی مدینه او مداینه هغه د ویندوز عام دی ادوار داوسی لبنان کې دغه مدین دغه بیروت چې د بیروت په خوانېنو چره د مدین د دماکه چې په شې وایې زمېشتو مېشتې مخک غرد دماکه دا څرګيکې مدین د په خوانېنو لا شویو ول اسلام کوم دغه دغه بیروت راکېو نو دا مدین چو دا د پیغمبر اسلام اولاد دي خدای مشهور دي اسحاق عليه السلام او اسماعیل عليه عرب د اسماعیل عليه السلام په اولاد کې منګو بن اسرائیل د اسحاق عليه السلام په اولاد کې دي د اسحاق عليه السلام یو زير دي د زمان دي یو یاکوب عليه یو عيسو د عيسو نه مالګه جديد دي او د یاکوب نسل څوک دا بن اسرائیل د تبعبوسال او یوسف عليه بیا چې د یاکوب عليه السلام لاړو ماما لویروغو وما ماي دولر غانې ورکړي او لیا او راهيل هغه ټیم چې دوه خويند په یو ټیم کې په نکاح کې اغستل کې دي جائز دي دوه ولنګا نې ورکړي په نکاح کې یو نو مو د ليا نه د يعقوب عليه السلام شپږ او د راهيل نه د يعقوب عليه السلام دوه ځامن شو ټول څو شو اته ندې لورګانو په خدمت کې یو وینځه د یو لور خدمت کې او بل وینځه د بل لور خدمت کې نو قسم شرعي خزې کوي سره خپل نو دا غدوه دوه ځامن د وینځونه نو دوله ځامن دول د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام دا د دې بنسایلو تر ځامن وو خدای خو زرګونه کاله تیر شي وو دوی نن اسونو اواتیو غړغړ کبیلې ته جوړی شو نو د مالک چې دوی راغله په دې بنسره حمله وکړه د موسی اسلام د مرگ نه ورسته او توسو وکاله ورسته نو د مالک راغه په دې بنسره حمله وکړه او دوی غلامان کړو وی ویل ویټه کول د اکثره چا کامونه جوړې په پښتون قومه کې زر جنگي په نيكونو کې متربورانی سره خپل وي بی خو بیا ورسته لاندې کبیلې جوړی شه آباد شي زرګونه شینو بیا خپل مجلس راځيږي دی مالکو چي دي په بني سهيلو باندې حمله وکړو غلامان نکړو ورونه وباسل در پدری کړو دا خو jihad نکړو jihad خو په دې باندې فرض دي خو jihad نکړو نو بیا د حضرت شمائل عليه السلام په زمانه کې اين د موسی اسلام السلام تقریبا 900 یا 1000 کال ورستا دا د شمائل عليه السلام په زمانه کې دا بني سعيد خلک راغلي دا واقعي په بیان د ډکتور واکه مې ځکه بیان کړ چې د غزي له د خبره مې راڅوله دا هغه وخت یاد چې شمع الله عليه السلام پیغمبر او تقریبا موسى عليه السلام نه زر یا نه سو کال وروسته خبره ده وعلمت للملائئ آيته بولې سرداران او تام بن اسرائيل د بن اسرائيلونه من بعد موسى پس د موسى عليه السلام نه اس قالوا للنبي ان موسى عليه السلام نه وروسته نه سو کال وروسته داخله راغله پیل پیغمبر الله شمایل السلام دا. او با د خلکو لیکلی وی جنا شمایل السلام نو یوشع نون علی السلام نو چې نا یوشع ابن نون چې د پیغمبر تر شوهره خدای یوشع ابن نون د موسی السلام په زمانه کې تر شوهه او د موسی السلام شاګردو د یوشع ابن نون خبره ولع علم ابهم ما ابهم الله ابن کثیر وی چ الله پریخه بس الله د پیغمبر نوم نه یاد کړي خدای دې کې شومایل <سؤال> عليه السلام <سؤال> او یوشaib بن نون والله ولا المس یو پیغمبر وو بس لاندې خبردار ده نوم له عاجت نشته لري په دې معنی نوم کافران کېغو چې موږ ته نوم معلوم نشي او نمون موږ نه دې پښتنه و کېږي دا پیغمبر چوکو وو څنو مې وو دې پښتنه موږ نه تاریخ ته تاریخ کې ډېر کېسي لاندې باندې کېږي په ضروری خبره نه ده چې دا بیا شومایل عليه السلام به وو یا به کېږي بل پیغمبر وو کېږي الله ته بس او اکثره په اسلوونو لیکلي چې شومایل عليه السلام وو راغلو راغلو د ابن اسرائیل اس قالو لنبينا کله چويله د ابن اسرائيلو لنبينا خپل پیغمبر ته لهم دوی چې ایب اصل انا ملکن چې مقررك زمند لپاره ملکن امیر ملکن ملک چده لپاره به کی امیر تمول کیږي او بادشاه تمول کیږي خو ابن عباس رزلون هو ماناکې د ملکن چې امیر ال جيشه یې جنگ امیر موږ له مقررك او روحلمانی تفسیر روحمانی اغه پدیزه کده ملکن معنی کوي حکیم لنه امیرن مقرر قزم د لپاره امیرو ځکه ملکن فصل کې بادشاہ د ویل کې خو موږ د ملکا معنی امیر زکوکړه چې روحمانی دا معنی کړي او ابن عباس یا ت... تفسیر ابن عباس یا تفسیر مکباس اغم د معنی کړي دا چې ملکن نه مراد بادشاہ نه امیر نه جنگ د لپاره ځکه اسلام کې د امارت نظام د خاص سیستم دی د امیر لاندې په ټول خلکو ژوند او جنگ بکيو عمرونه مخماني وري نو اس کال نبی انا کله چوي لري دوی خپل پیغمبر برتا لهوم کله چوي لري بن سایل خپل پیغام برتا لهوم دوی چې وته وي چې اباسلانا مقرر تزم نه پار ملکانا یو امیر پیغمبر وتاوي چې امیر باندې څه کوي خیر دوی وتاوي چې نو قاتل په په لار د الله کې جهاد کوم پيغمبر خو پويو چې دا خو بي غيره ته خلک دي دغه څنګه د جهاد جذبه وي او دم راجيږي شو زر کال موسی عليه السلام ته تیرشي وي دوی په زر کالو کې جهاد نه لري کړې حالکه تورات زر کال مخکې نازل شو د دې واقع نه کنه موسی اسلام په وخت کې کې جهاد حکم دویته نو دو پیغمبر حیران شو چې دا دي خلکو خو زر کال تیرشي وي د جهاد دوی نه لري کړې و څنګه دو کې جذبه د جهاد را پیدا شو نو کال ورته ویلې د پیغمبر هل اسيتمه ایا توان لري تاسو طاقت لري تاسو ان كتب عليكم القتال کچري مکرر شي په تاسو باندې جنگ طاقت لري ان د دې چې لا تقاتلوا ده ان لا خدا دا دوه د الله نه دا به منسکی دوه کین به معنا مې خپو شي کچري مکرر شي په تاسو باندې ال دا خبره چې لا تقاتلوا توان لري د دې چې لا تقاتلوا جنگ باندې څه کوله څه مطلب یني يعني... کلام اثر کې د څه ده چې هل تک درونه عمل کېتال انقطب علیکم الکتال آیت تاسو د جنگ نه کولو بیا توان لري چې درمني مکرر شي څه مطلب یني ګوره اوس خضرمنی امیر نشته کنه امیر مکرر نه دی نو زه جنگ نشته درمني فرض امیر نشته کنه نو زه اوس خلاصي آزاد یم باقی هغه پښتنه بده نه خو کوي چې تاسو ج نه کولو زر کال هم نه دی کړی اوس خو زه بیا غ ز کالو ان نظرر کالو نه تاسو بیا غمئ ځکه امیر می جه نه کوئ سکیم کړی ده او که امیر درمانې مقرر شي او بیا امیر و چې الله او جهاد له او بیا تاسو خلاف وکوو جهاد لهونه وت امیر د خلاف کولو بیا تعاقت لر لغلی شي ځکه د امیر خلاب خو مخکې وي چې فري که د امیر وکم د امیر حکم یوو جهاد بنکوي داغي غونانګار بشي او غوسم يي اسمن بل غونا بدر ډبل شي چې امیر مقرر شي دبر غونانګار بشي یو د جهاد نه نه کول په غوناکه شي جهاد و نه کو بل د امیر حکمونه منظور دبل وګونانګار شي نو بیا د دې دبل غونونو طاقت لري چې برداشت کوي بیا د پیغمبر رفقاري د اخرت غم کول کنه دنیا غم خو ب صرف ضرورت پوره کول دي وختي را ولدی سره ف اصل غم خوده مومنان سره د پیغمبران سره د اخرتی چې اخرت هم ښه وي پیغمبر وتوی چې وګوره اوس خاصم ګناګارې او کآمیره مقرر کوه هغه ته چې jihad لا وزو وز او بیا لاندې jihad لا دبل ګناګار شوی یو د امیر حکم نامه له ګنابې او بل ګنا چې هغه جنت ولوي دې طاقت لري توان لر دې خبرې بیا بیا ټینګ شوی ګنا څه زاله د دې بونه نو کالو ویلي پیغمبر ځکه پیغمبر چې دا بغیر د خلک دي بن اسرایل دیسره خو موسی اسلام زار نشوي دو جاهد نه لري او زمونږ وسره زار نشوي jihad نه کوي ځکه وره مخک او مخه قرباني غاړه خلاص چې ګوره د غوننګاری غیبونو کک چته امیر مقرر شوی تاسو خلاف کړو نو کالو ویلي پیغمبر دوی دا jihad اسایه ته آیتوان تاسو انکتتی به علیکم کچری مقرر شي تاسومانې کتابو جنګه د کاامیر کو شي بیا خو جن کېږي نو بیا دې خبرې توان لرئ ان د خبرې چې لاتو قالو جهات به نه کوئ نه کولو ب چې ماه د هغ ان ل بیا که نه نو نودیته غصې راغله دا د منصلو کار ده دشمن ته نه غسه کېدل خپرو لړې ښغوسه کېدل د تیار به د پختونوم ځکه منکېمه منږ هم د یودا پاات کې یوده د د یاکوب داستان د دوزامن نه یو یو او او دا چې دا اغه یو د یعقوب علی السلام یوسف علی السلام دمرک نه بچړې وکړه ځکه د نور ورونه وی چې مرکو وي او یهودا و ته مشنه نه مرکو وي ما ویلې وګورځوي خیر دی په سورته یوسف کې براشي ویلې وګورځوي او پرې له ورزوي ما مرکو ما بس تو براشي ځان سي به ویسي او بس ځنده خو به کنه ځه د به دوته ماړم ورو لزکه کوی کې درې ورځې یوسف علی السلام تیر کړي وي هغه ودی یهودا ورور چو دبو ته ماړیم کله کله راوړله دای په کې خو ورو د يهودان او د من په ختانه چي دي د دې يهودا په اولاد کې ني نو پښتنم چي د خپلو کې خو تکړه وي د سي جنگ کوي په خپلو کې لکه د دشمن له چې ده بیا کمزور ني نو قالو وی له دوی ومالنا یي د خلکو غوسه د پیغمبر په دې خبره غوسه شو چې او... ته موږ د څنګه خبره کوي جنگ نه کوله طاقت بول حالو نوویل دی خلکو ومالله نه اوستدیمونږلهلهله نقالو نقاله چې جهات ب نه کووفی س لا پلارلهې او دا تنه خبره کې جنګ بهور نه کومونږه وقد و خرج نه او حال دالی چې تل شو مونږه من دیار نه د کورو زمونږ نه او بفاه من ابنا او بلشي بلکړې شو یو د ځامنو خپلونه زمو زمانیه مونږ نه دي غلامان کړې دي موږ یې جدا کړې زمونګه اولاد موږ نه بيولې غلامان کړې دي کورونه وباسلې یو موږ جهاد ولې نه کوو زمو وسري ساطع دي موږ سره ظلم سر کړې موږ سره جاتې کړې او تم له یوځای جهاد بیا وکې پیغمبر خو پوي خدا خو بس بغیر د خلکو مخیو ور بیا یوست جهاد نه لري کړې دبلې ځان ګونګار فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَسارَ كُلُّ جَمْعٍ مُكَرَّرَ شُهُدَ یمانه جنگ یان امیر وته مکرر شو او امیر وته کوموکلو جهاد متولوا نو وخت د دې جهاد کولونه جنگونه کړه ونه خدای امیر اطاعت ونه کړو الا قليلا منھم هم... اغه د امیر تعطي... اطاعت ته کوم خبره د امیر ونه مړه اغم د مخ کایتون ک ان شاء الله تفصیلی اول آیت کی یان د 200 شپږ څلورې دیت ولیکی کی برائت استحلال یی دغه واقع اول مختصر بیان یی په دې بل آیت نه به د واقع امدی د واقع تفصیل شروع چې څنګه کوم څوک مقرر شو او د د امیر په انتخاب کې به دوی څکړی دی هغه واقع بیا لمخیاتون کې ذکر کیږي خدای ایت چیرې د موږ چوس په واقع را تفصیل یې اورست شروع کئ فلاما دې تبلیګي تفسیر په استلاکه براءة استحلال براءة استحلال چیرې دا د اولي ورځي هغه تبلیګي اسبوغمې دا اسبوغمې اوله ورځ کزان وخی کنه نره مونتي ځان وخی ورور ورور به غټيږي دا رنګ دې آیت کته اول کې نره مونتي غواکې خي اصل واقع ده سوا او تفصیل ته ورسله شروع کړي واقع ده غټي ورستا نو ف... فلمّا كتب عليهم القتال فسار كذلك مکرر شو دیمانه جنگ تولو دوا وختل دوی د جهاد نه د جنگ کولونه جنگ یو نه جهاد یو نه کړو من قلیلًا منهما مگر لغو لگ خلق وانا وختل دوی نه لغو خلقو تقریبا اتیا زره لخرخان اتیا زره پاتیا پا زره کی صرف 314 کسانو جهاد کړي اغه نور ټولو چورا حساب کوي نه ها بیا زره او ترې پاسه کسانو جهاد نه لري خان په اتیا او مقابل کې یو لک لخرو یو لکو سره څو جنگي دي دي درې سو ديار سره څان او دا غدي درې سو کسان چې کوم جنگي دي دي خلکونه دا یو حدیث کرا دي پیغمبر اسلام چې کله غزوه بدر کې نو غزوه بدر ته پیغمبر اسلام کله وو ته مدینینه نو په یو مقام کې داغه صحابه و پڑھاو د مې کوله پیغمبر اسلام حکم کړو صحابین دخلک وښ ماره نو سرتوم و لخرله دا صحابې چلاړو خلق مجاهدین وښ چې 314 پیغمبر اسلام ته وی پیغمبر اسلام ته وی او ورته فرمايل دا هغه تعداد دی 314 چې دغه دغه واقعي اشاره وکړه چې حضرت تالوت په 10000 تالوت په امارت کې دغه لخر وته زمونږ مغ تعداد دی اوغوی ف حاصله کړی وه او مونږ هم حاصله وو دغه یه که ځ او خلکو دغه تعداد دغه هادث نه معلوم شوره خ الله قله منم مګ لک خلکه م خلکو مل خلک نهدي او وختي د جهاد نه من هم د دو نه اننجاد کړی او الله پوله په باندې ظالم جاه ووي جهاد نهوه وختل اللهې ظالمانو باند پو م دوور ظ کوم وس تفصیلی واقع شروع کی اندغه واقع تفصیلی شروع کی وس وقال لهم نبيهما او ويل دويتا نبيهون پیغمبر د دوی ان الله اوس امیر وته مقرره خا امیر نو متخیچ دا پلان کې تاسو امیر شو تو وقالوا ويل لهم د دوی ته نبيهون پیغمبر د دوی ان الله یقینا الله قد بعث لكما یقینا مقرره کړل لکوم تاسو د پارا طالوت حضرت حضرت طالوت د یو نیک سرهو ملكن امیر حضرت تالووت چې د ریبریم اسلام په اولاد کې دمو د یعقوب علی السلام په اولاد کې خدای غو د وینځو په اولاد ته مخکماوی د یعقوب علی السلام ترور خزی وي دوی پکې خويندوي خپل امامل او دوی وسره وینځم دا د حضرت تالووت چې د غو د اولاد نه الله د پیغمبر الله لوی او الله پیغمبر لوی چې دغه تالووت ته امیر مقرر کاوه دا د دې مشرشو باسا اللہ اللہ قد باسا ان الله یقی الله قد با لون تعو تهکه یقی ن مکررکیله او دپاره تعلو ته ان حت تعوت منکن امره قالو او خلکو د غوره امیر کې مودو کړي خپلی قالو خپه سرکشي خیدلی قالو نو وویل د خلکو ان یکوونو له ملکو سررنګې بهشي له د دپاره ملکو اماره او دا بنګه زمونږ بشر کېږي و نه ولی بنو زمو مشرقي زکا چې ونه هنو ا حق په ملک او مونږ ډیر لایق یو په ملک کې په مشرئي کې منه ددنه مونږ دنه خیو ینه مونږ کی څوک امیر وټاکه نسب خره مونږ زکا دوي مشر بچو اغه د يهوذا په زمونه کېو يهوذا پاوله اولاد کې چو د دا... د آزاد خزې نو دیوته وی چې نا مشر خو باید زموږ په خلکو کې وي یو څوک کې ان موږ یو څوک دا تا جوینځ د نسب ناموله امیر وتاکو ونهن وحق بالملکه او موږ ډیر لایق یو بالملکه په امارت کې منو ددنه ولم یؤتا ساته من المال او نه د ور کړې شوې دتا فرااختیا د مال نه دوه شرایط د بنیسایلو په نيز باندې د مشر د پاره یو شرط چې نسب او دویم شرط چې مال ورړې دي دا د بنسایلو اصول او د مشړ ټاکلو لپاره اوند زمونږه د مسمانونو د اصول دي موږ مشراغه ټاکو چې نسب خي ملک تر شوي یا صحیح تر شوي یا پاتا تر شوي ناغه مشړ ټاکل کیږي او دویم چې مالدار می جادت مازاد مول ریزم کم کوم کولري ودا زمکه زمکم لولي خانان دي دا د بنی صی کار دی لیکن اسلام کې د مشرت د مشر د پااره دا دو شرتونونه نه دي نومال شر دی او نه نب شر دی بلکې په نب مانې فخر کول خا کې را پیغمبر پغمبر اسلام وي چوک چې په نصې فخر کوي کام ې فخر کوي زوخ پلانکې کام نه یم عرب یم پښتون یم یا دا یم یاغیم او په نسب معې چې د پلانکې خااندان سړی یم پغبر اسلامی ی سړیله د مور پلاغه د بوتیا ذو زیات ک ک کنسل وتا وکای یذونه سخو کوم کړه پیغمبر اسلام چې دوی ته کنسل وکای خطا رسخت کنسل وتا د مور او پلاغه آغا... د بوتیا ذو زینه ودا یاد اسلام وی څوک په نسب باندې خپل کار باندې فخر کړي چې زه خپل غیمه پلانکی ما پلانکی کورانه ما پلانکی اولاد نه ما پیغمبر اسلام دې کار وکړي خو ژوند په اسلام کې د نسب باندې فخر کو نسب صرف د دې خپل تعارف ورمنیو کا قرانوی چې ماته سو پکبلو او په خاندانونو کې زکه تقسیم کړي لپاره تعارف خپل ځان او پیژنې خپل تعارف کوي بل سره ځکه پښتونیمه او بل به ز عربی ام وسطی ته د پاره د پاره چې په ورمنیزان غره وګنی چې عرب خدی او پښتانه او نور خدی او نور, خدی نور, خدی نور خدی نو دوی چې دوا شرایط دوی باید په امریکا یو چې نسب خي ازاد خزی اولاد کی وی او دویم چلک مالدار خویز مکزمک جاداد مجاد ہوئی وکالہ وی پیغمبر ان الله یقینا الله استفاه علیکما ورکڑے دے دلرا علیکم پتہ سو باندے وزاده بستتن فی العلم او زیاد کڑے دے دلرا بستتن فرا او زیاد کڑے دے اللہ دل فرا اختیار فی العلم پیلم کی او فهم جسن مراد ہمت بہادری خان او چې سم کې په همت کې বাহাদুরه کې ریدې تاسو شراط د امارت نه دي درې شراط قران ذکر کړد امیر د پاره چې د درې شراط به امیر په پا... امیر کې د غدري شراط وي یو شرط چې الله غوړ کړي نو الله تب غوړ کړي قران کې متعال مو تاسو تویدې دي په اخیره صورتونو کې براشي چې ان اکرمکم ان الله اتقاكم په ان اکرمکم ان الله صورت حجرات چې ضد حجرات کلاوی ان اکرمکم من الله اتقکم پتاس کی عزت من سره باغی چې پرزګاری است تاسو نه نو استفاح علیکم جو ورکړی دلرا یعنی الله ورکړي نو الله څو ورکړي قران کې متقین چې تقوا داري او په اپ امیر کې یو شرط شو تقوا او پرزګاری چې دکې پرزګاری وی تقوای اخلاق سمې یو دویم بس تتن فی العلم چې د درسره علم دی دی دوی هم چې دی د درسره علم خو هي کنا د قران او او په دنیوي امور باندې د امارات په مشرې باندې پوښي د خبرې کول او چل باندې پوښي په په اصول او قاعده باندې پوښي وشه مو نه په خپل ټیکټیک وړي خپل طریقې وړي جنگ چې سره جنگ په تقریبا نه پويږي په طریقې نه پويږي او هغه مشر کې نه خبره نه ستې بو کې هغه اغنه خو شکست بخوري په جنگ کې دلته فل علم پر علم کې ابن عباس رضي الله عنه معنی کوي چې علم الحرب یعنی علم د جنگ یي د امیر او د تا تکنیکونو ډیر معلومه د جنگ پهادر جرنال جرنل ودا قسم کمانډان وته ودا او علم مرسه او د قران او سنت او دنیوي امور معنی په دوت جنگ او د قائد اصول معنی په ودو دا دیم شرط شو او دریم شرط جسم دا بہادری تکړې خوش امیر بغیرتۍ بہادر نهي ډړور نهي دا ارکان به مخکې کړیو دا تختې چې امیرو تختو خلک په لټ مشر مشره چې لارد شي لاندې طبقه ټول او چې مشره مخ ته ولارد نو د لاندې خلکې دام मजबूती دوی د مشره مخ کېره منغه او پسې ترڅو چې مشره مخ کې ورته پیغمبر اسلام سیدت و غوري پیغمبر اسلام چې دې پیغمبر رسول الله چه د ہیں ا مشور کنه امیر سیرت لګو غره یو ځل په مدینه کې دزو شو د شپې د دز आवाज راغو بس نه پوی پیغمبر چې من غراز و شو مداخله کړو ته لکوره چې ګوري شهر دا تشی و غوذا پیغمبر ګوري یو اسمانه شړل روان دی او اسمانه زین نشتا زین ا غا اسمانه چې خلک یې هغه د پاسه سړی کینی اغذینه ما سمای نشته ره او د اس په هغه باندې سوربه وشا بنده او د ابو طلحه زنه اوس راغو او وی وی د شهدا پیغمبر چې د شه زیتم نوغه مو د پیغمبر اسلام د سي مشرکه خلک ارکان یې خبر نو اميري خبرو چې اډز چي شي دي مشر کې داسې فتنه اسلام بارک ډیر واقعيات دي یوزل پیغمبر, پیغمبر اسلام د حضرت رکانا دا یو سړی تر شوهس کې را ځي دا روکانه چې دییر شو کسانو س دا جنګېدو په یو وختې دا پالووان غونې په پاالوان کې مشهورو د دیرش کسان په یو وختې د د اوس مقابله کولهټ پالووان او د د اوول داقاعدای داوه چې د م بهڅوک تیر شو د د اغله وي چې یا به ما سره مقابله کې کوشتتی به را سره کوې پالووان د قزه د پمه موتاله به دی ګړی ش... در کوم او کمه پ کړي زما به غلاام کږ ټول به زما غلاې نو نبییل اسلام چېر په خطای کې د د په زمکه تیر او د پیغمبرې اعلان کړ پیغمبر اسلام د روکانه پیغممر تن راست د مسلمان وروسته به مسلمان شوي دی و تهوي چې ته خو زما پهمه تیر شوی او زما م کې خ د اعلان کړی چې ماسه به جنګېږ مقابله کې او خپل اصول او تویر شرایط او تویر نو تمه پیژنې نه هغه پیغمبر اسلام توي نژغته نه پیژنما وې زرکانه ما مشهور پهلوانه ما او تطوکه پیغمبر اسلام توي چې انا محمد رسول الله زه محمد يم د الله پیغمبرم وخه د اری د سبو الہات نه چې زمونږ خدایان چې په بد بدو الفاظو یادې دا غسړې چې پیغمبر دا پیغمبر ما خو کنزل نه کړې و زما غیمو له خښابه اوس نو ما سره مقابله کئ نو نبی اسلام ته رضا را میدان لشه دوړه پالوانان یو پالوان زمونږ پیغمبر اسلام او یو پالوان رغانا هم صحابي دي ولسته مسلمان شوره دوړه مخامخ شویل نو پیغمبر اسلام ویلي یا حي یا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث ذكرې ویلا او اغه کلمه ویلا بسم الله تعالی داته دا دی بابا بسم الله سرو وکړه کوم چې وي د پیر بابا د برکت د کاکا صاحب د برکت دغه یو قسم کلمه ویلا او د پیر بابا زور باندې د لویز وان په زور باندې نومطه ورمن ډیکړه او نبي اسلام دغه کلمه ویلا او ورمن ډیکړه مقابله نبي اسلام را واغستو په ځمکې لره ورزاو او په ملاو ته کیناستو په خټه باندې او دا پالوان چې نبي اسلام اول دا را وی او په ملاو ته تا... په خټه و تکیناستو دوتریو برحمت دې راځي ښاځا خپل چانس سمواله لوبیا نبي ته سم ما کلمه ویل او د بیا وې زم ما بابا چي ده لګپير بابا وی ویلاد بابا چي ده زما आवाज نه دریدل کېلې شي دې پري ووري دې پره پتیزوي چې بسم الله تطیز باندې بر رحمت الله بیا وی يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث ورمن دې کړه پاکستان خبره دا وا چولو را وې چولو زما کله بیا او تفخیر کیناستو بیا ته دریم چانس و پراوان سی په دریم چانس باندې چې دریم چانس کې بیا راځو شو او دی د مخکینه دریم پهلې هغه نور دو پهنې تیز غاک باندې وی جو بابر اورسې لاد بابا او پیغامستان بیا ما په خپل انداز کې سرکم چې مخ کې ویلو او بیا چې ورمنډ کړو په دریم پهریم راواځو چې راوایه چا ونه دریم او په دې کې تا و تکېنا سوچ وسته و هغه و دې بس ته بس زه و تا و تا و او دش ګ کو پ ته د ګټ دان سره کېره ګډی مډی د خلم ګډ ځان کې د موسلمان شه دوته مسلمانېږم خو نه بیا به د مکی ج کو به ما پورې خاندي ځکه د خپارانو د پاراانخواې ښ دا ځان غ نخ ار کې ځان به او ده کج د پاالوان یم نو بیا به ما پورې ښې خاندي د مکې چې روکانه د پلانکی وډار شو او بوسمان شو بیده. به ورست دا مسلمان شنه واغ وخت مسلمان نشنه پیغمبر اسلامم یو بهادر همت شخص شخص وګراخه پیغمبر اسلام شکل خوملیانو منتزه خود لري داغه بس یو ملاغ ته به پیلو غته بناستو او چاته به مثال خبر راتلو خپ د وی لاسم ته کوملا خو کلاس ورکی نیم لازم درکې پیغمبر اسلام دسی شخصیت نو وو بهادر انسان او پهلوان انسان وو پیغمبر علی السلام نبی اسلام ته چ پته ولاګی دا چې یو پلانکی خلق ته حمله کوي پیغمبرستان سیادت داري چې هغه وچو پلانکي باندې حمله کوي زور باندې حملکو ما پیغمبرستان جواب بداو په مقابل کې اول چې کله روميانو 3 لک لخر سره په مدینه حمله کوله غزوه تبوک اخیری پیغمبر د نبی اسلام د دینه بعد د نبی اسلام وفات شوه په سور توبه کې چې کومه راضي غزوه تبوک واقعا نو غزوه تبوک روميانو اعلان وکړي 3 لک لخر سره موږ په مدینه باندې حمله کوو پیغمبرستان و تو چې کاپیرو مامن حمله کی زورمانه حمله کوم پیغمبرستان ورو ته د لزرو دخکر سره او نیمه لارکه چکل رومیان خبر شو درې لکه چې دا خونګ سره روان دي رومیان او ارص پرې د تبوک د میدان نه او ارص غ غنیمتونه پیغمبرستان ته پاتو پیغمبرستان او معلومه د او ارص او ټول پیغمبرستان راواغسته غنیمت او تن راغو نو امیر د ادریس په تو یو چې پرېزګار دریم چې پو وي الله مور او دریم چې حمت به حې والله یو تی ملکوو منشا او د امیر کې د ه د تعالوت کې د ادیړ صفاو والله یوتی ملکوو منشا او الله ورکي ارتته مشري منشا او چله چ وواړي والله واوناالم او والله پره خلم والا دی علم تادل نهګورې سردارانو ته من بنی د ب اسرائ میمبعد موسی پس د موسی علی السلام نه یې پس د موسی علی السلام نه هغه څه وزر اس قالو قلتو ولدي بنی اسرائیل نبیین ی نبی اللهما خپل پیغمبر تا دوی چې به اسلانه مقرره زمنده پار ملکانو امیر غوته امبنمانه کوي دوی وتوین قاتل فی سبیل الله جن کوم پلار الله کې قالو وین پیغمبر وتا جهل اسیتما ایتوان لری تاسو طاقت تا لری تاسو این کټه علیکم الکتالو کچره مقرر شپ تاسو باندې جنگ طوان لری اندلې خبرې چې لا تو قاضی لو جنگ بنکوي د جنگ نکول ګونانه خبر یي بیا لا غټوان ځان ټینګوي شي وکالو او ویلې د بنی اسرائیل او سدی منګلا الله تو الله نقاتله فی سبیل چې جنگ بنکو پر دار د الله کې وقد اخرجنا او حال دار 24 یومنګ من دیانه د خپل کورونه منغه خپل کورونه واسدیو و ابنائنا من ابنائنا او بل کریشی یو د خپل زامنونه فلم ما كتب علیهم القتال وسار کله چې مکرر شو په دیمانه جنگ امیر مکرر شو جنگ حکم وته وکړو وتولوا نو وا وخت د jihad نه جنگ ونه شو الا قليلا منهم مگر لغو خلق الا قليلا مگر لغ خلق وانا وختل د منهم د وینا ول او علیم بالظالمين او لا پوی د ظالمانو باندي وقاله لهو نبي همم او ویل دو اوس تفسیلو واقعه وقاله لهمه او ویل دو ته نبي هم پې غمبر د دوي ان الله چې یقین الله قد باسه لکوم تعلوته قد یقین بااسموکررکی دی ده... لکوم ستا دپاره تعلو ته حضررې تعوت عملی کن اممیره کاو اسرائيلو... دوویل دی خلکو د ان یکوو لهو سرنګې بشي له د دپاره ان یکوونو سګې بشي لهو د دپاره الملکو مشري امارت علی نه په من باندې ونهنو احق کوبلمل کې اومونږ ډیر لایک و په اماارت کې په مشره کې من دنا د نه خومون خو دمون نسببم خل دی او د نسببم کم زورې دی ولم یو ته من المال او نه د ورکی شو د ته فراقیا د مالدارم نه دی اسممکې جدون لري موخواان ی دو کاله وویلې پ غمبر ته چې الله ک ن الله اسفا هوعل کوم مکر ورا کړه دې دلاره علیکم بتا صبحاندی ان دا پرېزګار ده الله او ځکه اللهو پرېزګار غوړ کوي کنه دغه پنيز مې پرېزګار غوړی د پرېزګار ده اخلاقا خده وزاده هو بس طتن فی العلم او زیات کړه دې دلاره او زیات کړه دې دلاره پر اختیار په علم او په همت او بہادرۍ کې والله یو تیمل که او الله ورقي مشری خپل مشری دنیا م يشو چله چې والله واسی عاليم او الله الله فر خلم ولا